פרק י"ד: הנה יום בא לאדוני וחולק שללך בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלבקדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה. ויצא חצי העיר בת גולה, ויתר העם לא יכרת מן העיר. ויצא אדוני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 ועלתה ידו על יד רעהו, וגם יהודה תילחם בירושלים, ואוסף חל כל הגויים סביב, זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד, וכן תהיה מגפת הסוס, הפרץ, הגמל והחמור, וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה, כמגפה הזאת. והיה